Але б і дівка була б як дівка, дівоче горе до сповіді. Та нічого, здається, такого їй і не було ніколи. Хіба що батько ото Ярема колись закатував. На, доню. То це ж коли було. Я гадав чи не закохалася вона припадкому у якогось чорновоса та й сохне за ним. А той, може, й не знає. Ні-ні, діду, це ні. Вона завжди така. Не те, що варка. Та, що під збережем знайшла собі пару. Тепер он уже й син росте. А в мене вже певна вдача така. А коли вдача, то гірше. Тут уже нічого не зробиш. А мабуть, що так. Я ще, як у того, пам'ятаєш, голод великий був. Помітив. Коли було з варкою, то коло печі, то коло комори, хліб роздаєте. «То по хатах ходите до хворих, але хоч і не ми працює, а все ж таки бувало, до церкви ніколи не забуде піти. Так уже воно, певно, на світі споконвіку віку пішло. Той і бореться, а то і молиться». Оксана не відповідала нічого. Вона і молилася, і боролася з собою, а життя минало все-таки якось не так, як би хотілося. Підгірці, Чарнецький, Вінниця, Черкаси, Лубни, Варшава, нарешті страшна облого збаража і Богонові рани, від яких він не міг одужати ледве не цілий рік. Хіба ж мало забрали вони сили Оксани. А проте вона почувала, що витерпіла би ще й не такі муки, якби тільки Іван був з нею. А тепер він і був з нею, і водночас не з нею. З нею, бо любив її палко, боровся до неї й хвилинами жалував її, мов малу дитину. Не з нею, бо рідко випадали такі щасливі години. Бо за цими годинами надходили дні, навіть тижні, коли або зовсім не було богуна вдома, або він ходив роздратований, похмурий, а найбільше заклопотаний зранку до пізнього вечора своїми військовими справами. Ох, ця війна! Чого б чого не дала Оксана, щоб про неї не думати, не чекати її щодня зловісною хмарою висіла вона над Оксаниною головою. Страшною потворою виглядала в нуждонних облич каліки старців. Зловорожу причаїлася в неораних, незасіяних чорних полях, у руїнах ще й досі невідбудованого міста, у піснях і розмовах діда Панаса, в заклопотаності богуна і навіть у біганині Максима і Тимка, що мріяв уже за рік-два йти з батьком у похід. Ох, ця війна! Не мріяла і ніколи в світі не хотіла б Оксана того життя, про яке розповідав Зорка. Не приваблювали її розкішні сукні, вбрання. Не хотіла б вона бачити свого Івана тільки в самих Кармазинах та саєтах. Не хотіла б навіть тієї поваги пошани, з якою всі ставилися до як до полковника. Досить було б того, щоб жити собі з Іваном спокійно, хоч би навіть у цій тихій садибі в діда Андрія. Жити і не боятися, що прийде Чернецький. Прийдуть пани і знову розлучать її з чоловіком і знову запряжуть вільних людей у ярма. Але певності, що пани не прийдуть, в Оксани не могло бути. Навпаки, вона всім серцем своїм відчувала, що скоро, може через який місяць, а може і через тиждень, знову почнеться війна. І тому вона ніколи не скаржилась не нарікала на чоловіка, пестила його ще ніжніше, ще гарячіше, ніж завжди. І щодня, щогодини, стежила за ним непомітно, щоб першою довідатися про слушний час, коли знов доведеться стати добою з невблаганною, неминучою, страшною долею. Трискучий мороз на ніч іще зміцнів, але в просторій хаті було тепло, аж парно. Кілька великих свічок горіли так ясно і весело, що сяйво лампади перед іконами здавалася надто блідим і кволим. Жваво поцокуючи червоними сап'янцями на срібних підківках, Оксана у темно-зеленій курсетці, в мистецькій вишиваній сорочці і гаптованій шовками плахті, накривала стіл. Баба юга вдягнена темно, Поруч з Оксаною здавалося ще старішою, ніж звичайно. Вона подала Оксані з печі пісний борщ із грибами, смажену рибу, тавченики і улюблену богомову таратуру. Дід Андрій з дідом Панасом сиділи поруч на лаві коло лежанки. — А що, заснув уже? — поспитав дід Панас, показуючи на лежанку. — А йому що? Набігався на морозі. Та хоч і на каменюках спатиме. Я йому кажу, слухай, Тимку. Хіба, кажу, і вечеря ти з нами не будеш? Буду, каже, безпремінно. Та й заснув в тої ж хвилини. Мале ще. А от що Івана ще й досі нема, це дивно. Опевно, Максим із Семеном від Нечая повернулися, от ти затримався з ними у полковій канцелярії коли б ще там чого у Братславі не трапилося, пошутки сказав дід Андрій. Навряд, не крізь дво вже, к великодню. Не варто вже ляхам зачіпатися, на дивлячись. Під вікнами зарипів сніг. Трохи згодом у сінях хтось грюкнув дверима. О, оце певно і вони, зрадів дід Андрій. А вже ж, дивися, а він як наша «Полковниця розпахілася!» «Справді!» Обличчя Оксани спалахнуло радістю. Богун увійшов разом з Максимом і Приндяком. «Добрий вечір!» – привіталися ті. «Добрий вечір!» «Швидко ж ви впоралися!» – сказав дід Андрій. «О, молодці! Якраз зістили до неділі!» – весело підхопив Богун. Справжні, козаки!» Мали їм, Оксана, чого-небудь мицненького з холоду? Дякуємо, хотів був одмовитися Приндяк, але Оксана вже піднесла йому чарку. Він оклонився і випив. Максим випив теж і навіть крикнув не гірше від Приндяка. Побувши в полоні в Радзивіла, а потім у Чернігові в Победайла, він вважав себе за справжнього козака і поводився, мов, дорослий. Може, з цей «Пане, козаче? напівжартома, жартома, напів серйозно запитала Оксана. Максим замотав головою досить. «А дай лише ні мені!» – попросив богун. «Мороз такий, що аж ноги померзли!» «Ага, питається лютий чи добре обутий!» – посміхнувся дід Панас. «Ми вже з Тимком і лисих почали рахувати!» «Може б і до столу вже час?» – поспитала баба Юга. «Почекаємо трошки. Не ми з хлопцями, – казав, – зараз прийде. Ви вже, бабо, не серпися на нас, – промовив богун, сідаючи коло приндяка й Максима на лаві. «Ніяк не можна було раніше. Не тілава від гетьмана лист був. «Від гетьмана? Цікаво. Що пише? – спитав дід Андрій. – Та, власне, мало цікавого». Потроху її у Чигирині починають уже розуміти, що дай панові покуштувати, то він і гамне. Та ще хіба про того натарського. Ви ну, ж, діду, певно, не пам'ятаєте. Я про нього колись вам казав. Це той, що під Збаражем король хлопів, як він себе називав. Ага, ага, оце той кручений шляхтич? Еге жеге. Він вам, діду, Панасі чогось тоді не сподобався. Сок, ще пак, і він лежить у гарячці. Ледве душа в тілі держиться, а той приходить та й починає, та й починає. Як мовляв, пане полковнику, чи може бути в хлопці у король кращий од мене? Мовчите? Мовчання знак згоди. Дід пана устав і велично підніс голову. Тільки хлопи та я, їхній король ха ха ха засміявся Богун. «Ну, точнісінько ж так само він промовляв. Навіть нову бувало так само відставить. А щоб ви сказали, що у гетьмана з ним умова...» «Ой, з дурним злегаюся, сам дурним станеш», переконано сказав дід Панас. «Так-то воно так, а бунтили же в Польщі панські піддані, а на перській...» Обіцяв підняти їх на панів ледве не всіх. Дай Бог нашому теляті, а де він зараз? Та десь аж під Краковом. Я це до того кажу, що певно такі прогадали ляхи. Як пересядеться цей мороз, зразу нелесно поверне.